Стівен Кінг куджа. Через сім днів за 30 миль від ферми «Сім добів» в одному з ділових кварталів Портленда у ресторанчику під назвою «Жовта субмарина» зустрілися двоє чоловіків. Заклад пропонував широкий вибір різноманітних сендвічів, піци і багатошарових бутербродів Дагвус. У глибині залу стояла машина для гри у пінбол. Над стійкою висіло оголошення «Хто зможе з'їсти два наші фірмові нічні кошмари, отримує їх безкоштовно». Унизу в душках стояла приписка «Якщо вас знудить, мусите платити». Зазвичай Вікові Трентону було важко уявити щось краще, ніж тотешні героїчні сендвічі із м'ясними кульками. Та цього разу він відчував, що нічого, крім гострого нападу печії, не матиме. «Здається, цю партію ми програли, так?» Звернувся Вік до свого співрозмовника, котрий без особливого ентузіазму поглядав на свою данську шинку. Його співрозмовником був Роджер Брейкстоун, і якщо вже він дивився на їжу без ентузіазму, можна було відразу здогадатися, що справи кепські. Роджер важив 270 фунтів, і коли він сідав, у нього зникали коліна. Якось, коли вони з Донною, мов дітлахи, доріли і сміялися в ліжку, вона зізналася Віку, що думала, нібито коліна Роджера відстрілили у В'єтнамі. «Так, ми в лайні», – огодився Роджер. Причому, блядь, так глибоко, що ти навіть не уявляєш, старий. Ти справді думаєш, що ця подорож може щось змінити? Може й не змінить, відповів Роджер. Але якщо ми не поїдемо, то точно втратимо замовлення Шарпа. Може, вдасться хоч щось рятувати. Повернутися в гру, так би мовити. Він відкусив шматок сендвіча. Перерва на десять днів може вдарити по нашому бізнесу. По-твоєму, те, що відбувається зараз, не б'є по нашому бізнесу? Звісно, але ж у нас запланована зйомка ролика для Bookfolks на Кеннебанк Біч. Ліза з цим упориться. Я дуже сумніваюся, що Ліза здатна дати лад у своєму особистому житті, не кажучи вже про ролик для Bookfolks. Відзначив вік. Та навіть якщо й так, ми ще й досі не бралися за рекламу моїх улюблених чорниць і Каскобанк Банк Траст. А ще ти маєш зустрітися із цим Бонзою і з Менської асоціації з продажу нерухомості. Не дочекаєшся, це твоя робота. Хай буде по-твоєму, та мене аж вивертає, коли думаю про ці його червоні штанці і білі туфельки. Так і кортить зазирнути на таємні збори гомиків, щоб знайти там для нього живу рекламу. Це все дрібниці, і ти це чудово знаєш. Ніхто з них не заплатить нам і десятої частини того, що оплатить Шарп. Що ще я можу сказати? Ти ж знаєш, Шарп і Малюк захочуть поговорити з нами обома. То як? Замовляти тобі квитки чи ні? Від думки про ці десять днів... П'ять у Бостоні і п'ять у Нью-Йорку, Віка промайнув холодний піт. Вони з Роджером шість років пропрацювали у Нью-Йоркській агенції «Ельсон». Тепер Вік мешкав у Касл-Року, а Роджер і Алтея Брикстоуни у сусідньому містечку Бриштон за 15 миль звідси. Якби на те була його воля, Вік ніколи б і не згадував минуле. Він відчував, що до того, як переїхав із Доною до мену, Зовсім не жив повним життям і до кінця не усвідомлював, для чого живе. У нього було хворобливе відчуття, що Нью-Йорк усі три роки тільки чекав нагоди, щоб знову загребти його у свої лапи. Літак, приземляючись, втратить керування і він потоне у вогняному морі високопробного реактивного палива. Або на мості Триборо станеться аварія, і їхнє таксі перетвориться на жовту криваву гармошку. Грабіжник замість того, щоб просто налякати, натисне на гачок пістолета. На газопроводі станеться вибух, і йому відрубає голову каналізаційним люком, що літатиме в повітрі, як смертоносний 90-фунтовий фризбі. Що завгодно, якщо він повернеться, місто вб'є його. «Слухай, Роджере!» – сказав Вік, відкладаючи сендвіч, якого майже не торкався. «Ти ніколи не думав, що втрата шарпових замовлень – це ще не кінець світу!» «Світові нічого не станеться!» – відповів Роджер, наливаючи світле пиво у високу склянку. «А нам? Мені! З 20-річної іпотеки мені залишилося ще 17!» А мої донечки-близнюки сплять і бачать себе у Бриштинській академії. А в тебе ж власна іпотека, власна дитина, та ще й старий ягуар, який до самої смерті доїтиме з тебе гроші. Так, але місцева економіка. До твою місцеву економіку, запально вигукнув Роджер, оголосно брязнувши склянкою об стіл. Компанія із чотирьох осіб за сусіднім столиком – Троє у тенісних футболках UPM, четвертий в облісній футболці із написом «Дарт Gay, Гей». Зааплодували. Він нетерпляче помахав їм рукою, щоб угамувались, і знову нахилився до віка. «Ти ж розумієш, що з цими кампаніями для моїх улюблених чорниць і Менської ріалторської асоціації ми далеко не заїдемо?» Якщо втратимо замовлення шарпа, то підемо на дно і навіть води не скаламутимо. З іншого боку, якщо навдасться на наступні два роки зберегти хоч невелику частку шарпових грошей, нашими послугами зацікавиться департамент туризму, а може навіть вдасться прибитися у державну лотерею, якщо до того часу вона успішно не загнеться. Усе це надзвичайно ласі шматки віку. Тоді і зможемо попрощатися з Шарпом і його довпаними кашками, і усьому прийде щасливий кінець. Голодний злий вовк може шукати поживи де-інде. Поросята надійно сховалися у своєму домі. «У нас приблизно такі шанси все владнати, як у клівленських індіанців виграти цієї осені світову висбольну серію», – промовив Вік. «Краще все-таки спробуймо, друже». Вік мовчки дивився на свій майже охололий сендвіч і думав усе було вкрай несправедливо, але несправедливість він уже якось переживає, боляче було від самої божевільної абсурдності цієї ситуації це було, наче смертоносне торнадо, що на літанні звідки залишає по собі спіральний слід спустошення і так само стрімко зникає. Він, Роджер і сама фірма «Едворкс» сміливо можуть зарахувати себе до списку преречених, хоч би що вони зробили. Він читав це на рожевому круглому обличчі. Таким блідим і серйозним воно не було з того часу, коли вони з Алдеєю втратили сина Тимоті. Хлопчик помер від синдрому раптової смерті немовлят, коли йому було всього 10 днів. Через три тижні Роджер не витримав і розплакався, стиснувши обличчя руками у такому глибокому і безпросвітному горі, що серце віка стискалося десь аж у горлі. Тоді було дуже зле. Та сьогоднішня дедалі більша паніка в погляді Роджера теж погано. Торнадо вирували часом і над рекламним світом. Сьогодні компанії на кшталт «Елісон» які займалися мільйонними проектами, могли їх витримати. Чого не можна сказати про такі маленькі агенції, як AdWorks. У них було два кошики, в одному з яких лежало дуже багато дрібних яєць, а в другому одне велике – замовлення Шарпа. Залишалося тільки з'ясувати, чи велике яйце розбите повністю, чи ще вдасться приготувати сяку таку яєчню. Те, що сталося, не було їхньою провиною, та рекламні агенції чудово пасують на роль цапа відбувайла. Вік і Роджер стали гармонійною командою ще тоді, як шість років тому в Елісон їм уперше довелося працювати над одним проєктом. Високий, худерлявий і спокійний Вік становив чудове інь для товстого і безтурботного ян-екстраверта Роджера. Вони чудово зійшлись і в особистому, і в діловому плані. Перше спільне завдання не було дуже складним – провести в пресі кампанію на підтримку об'єднання людей із церебральним паралічем. Їхньою ідеєю була простенька чорно біла фотографія маленького хлопчика з ногами нещадно затисненими великими фіксаторами, який стоїть у штрафній зоні першої бази на невеликому бейсбольному майданчику. На голові тепка Нью-Йорк Вираз обличчя. Роджер завжди наголошував, що саме через цей вираз кампанія і стала успішною. Зовсім не сумний, а просто замріяний. Власне, майже щасливий. Напис. Біллі Беламі ніколи не стане бетером. Нижче. У Біллі церебральний параліч. Ще нижче дрібним шрифтом. Виручить га. Пожертви для хворих стрімко зросли. Добре для них, добре для Віка і Роджера. Зв'язка «Трентон Брейкстоун увійшла до гри. Потім було ще кілька успішних кампаній. Вік займався в основному розробкою глобальних концепцій, Роджер їх практичним втіленням в життя. Для корпорації Sony вони вигадали плакат із зображенням чоловіка, що по турецьки сидить на розподільчій лінії 16-смугової швидкісної магістралі, одягнений у діловий костюм, із великим приймачем Sony на колінах і янгольською усмішкою на пиці. Підпис Оліс, Ролінг Стоунс, Вівальді, Майк Воолес, Кінгстон Тріо, Пол Гарві, Патті Сміт, Джеррі Фелвел. Ще нижче. Привіт, Лос-Анджелесе. Для Войт, компанії, що випускає спорядження для плавання, вони створили плакат із казковим піщаним пляжем десь у тропіках, на тлі якого було зображено повну протилежність до ідеального хлопця із Майами біч Це був чоловік років 50, весь вкритий татуюваннями і з пивним черевцем, м'язистими руками і ногами і з вивостом шрамом на стегні. Той пошарпаний воїн наживе стояв, виключно виставивши одну ногу і тримаючи в руках ласти Войд. Підпис «Я пірнаю, щоб прожити, а не забавляюся». Унизу було ще багато тексту, який Роджер завжди позначав терміном «бла-бла-бла», але сам слоган був просто бомба. Вони з Роджером хотіли написати «А не для понтів», та люди з Войд на це не погодилися. «Шкода!» – любив повторювати за чаркою вік. «Торгівля ластами пішла б іще і ще краще!» Потім з'явився Шарп. Sharp. Компанія Шарпа перебувала на 12-му місці серед найбільших американських виробників харчів. Після понад 20 років співпраці із місцевою рекламною агенцією у Клівленді неохоче звернувся до Елісон у Нью-Йорку. Старий любив наголошувати, що його компанія більша, ніж була на Бізко до війни. А його син не менш часто наголошував, що Друга світова закінчилася 30 років тому. Було окладено шестимісячну випробувальну угоду і роботу доручили Вікові Трентону та Роджерові Брейкстоуну. До кінця випробувального періоду Шарп перемістився на ринку кондитерських і круп'яних виробів із 12-ї позиції на 9-ту. А через рік, коли Вік із Роджером нарешті зібралися переїхати до мену і розпочати власний бізнес, він був уже на сьомій. Їхня кампанія здобула грандіозний успіх. Для реклами печива вони вигадали Шарп-снайпера – неуважного шерифа із Дикого Западу шестизарядний револьвер якого замість куль стріляє печиво. Завдяки експертам зі спецефектів, печиво щораз було інше. В одних випадках це була шоколадна забава, в інших – імбирні штучки або огові всяники. Наприкінці кожного ролика снайпер із розрядженим револьвером сумно стояв над купою печива. «Погані хлопці втекли!» Оголошував він щодня мільйонам американців. Зате я маю печиво. Найкраще печиво на Заході і, мабуть, у світі. Шарп-снайпер стромляє зуби в печиво. Вираз обличчя вказує на те, що він щойно пережив гастрономічний еквівалент першого підліткового оргазму. Темний екран для реклами тортів, яких налічувалося аж 16 різновидів, вони створили сюжет, котрий вік назвав Джордж і Грейсі. На екрані з'являються Джордж і Грейсі, які повертаються із розкішного обіду, де стіл аж вигинається від усіляких наїдків. Камера пересувається до невеликої вбогої квартирки без вигод. Джордж сидить у тьмяно освітленій кухні за простим дерев'яним столом, застеленим картатою з катертиною. Грейсі виймає зі старенького холодильника фунтовий кекс або пиріг із посипкою, або чи Усе ще у вечірньому вбранні вони усміхаються одне одному із теплотою і розумінням двоє людей, котрі живуть у любові і злагоді. На екрані висвічується напис на чорному тлі. Іноді все, що тобі потрібне – це шматочок торта шарп. Жодного слова упродовж цього ролика. За цей сюжет їх нагородили премією Кліго. Те саме було і з професором кашології, якого в рекламних колах хвалили як найбільш виважений дитячий ролик усіх часів. Те, що вони вважали вершиною своїх досягнень, тепер повернулося, щоб перетворитися на справжній кошмар. Роль професора кашології зіграв уже немолодий характерний актор. По-дорослому серйозний сюжет був сміливою ідеєю, вирізняючись на тлі яскравої дитячої реклами жуйок, головоломок, ляльок і фігурок мультяшних персонажів. І, звісно ж, каш конкурентів. На екрані з'являється безлюдна аудиторія класу 4-5. Сцена, з якою легко можуть пов'язувати себе глядачі суботнього ранкового шоу, шанувальники Баксабані, Бігуна і Ватах Дракули. Професор одягнений у костюм, светер із трикутним вирізом і сорочку із розстепнутим коміром. У його зовнішності й мовленні є щось авторитарне – Вік і Роджер опитали понад сорок учителів та кількох дитячих психологів і виявили, що такий стиль спілкування оптимальний, бо нагадує дітям модель батьків, із якими більшість із них почувалася б комфортно. Та мають таких, на жаль, далеко не всі. Професор сидить на вчительському столі. Неформальність пози наводить на думку, що під цим сіро-зеленим твідом ховається душа справжнього друга. І говорить повільно й поважно. Він не наказує, не вмовляє, не заманює, не лестить і не вихваляє. Він звертається до мільйонів одягнених у футболки глядачів, що усю кашу, сидять перед екранами, як до реальної аудиторії. «Доброго ранку, діти!» Спокійно говорить професор. Ви дивитеся рекламу каші Шарп. Послухайте мене, будь ласка, уважно. Я знаю про каші все, адже я професор кашології. Каші Шарпа, Твінклз, Какао Ведмедити, бренд 16 і Злакова Суміш – найсмачніші каші в Америці. А ще вони дуже корисні. Коротка пауза. Потім професор широко усміхається. Коли він усміхається, ти бачиш перед собою справжнього друга. Повірте, я це точно знаю. І ваша мама це знає. Я просто подумав, що ви теж захочете знати. У цей момент у кадрі з'являється хлопець, що простягає професору миску Твінклс, чи какао-ветмедиків, чи будь-якої іншої каші. Професор кашелогії підносить ложку до рота, потім спрямовує погляд просто в кожну вітальню країни і каже «Так, тут усе в порядку». Старому Шарпові остання фраза не подобалася. Він не хотів допускати й на те, що з його кашами може бути щось не в порядку. Та Віку Роджерові вдалося його вмовити. «Ні, не за допомогою раціональних аргументів. Рекламний бізнес – штука зовсім не раціональна». Часто ти просто відчуваєш, що те, що ти робиш, правильне, але пояснити чому не можеш. І Вік і Роджер відчували, що остання фраза професора має просту і водночас могутню силу. з вуст професора кашології вона лунає, як запорука безпеки й затишку, як щось знайоме і надійне. Вона ніби промовляє «я тебе не скривджу». У світі, де батьки розлучаються, де старші діти модлошать тебе просто ні з того, ні з цього, де суперник із дитячої ліги і бровою не повівши, відбиває всі твої китки, де, на відміну від телевізійних, реальні хороші хлопці далеко не завжди перемагають, а на круті святкування днів народження запрошують не так часто, як хотілося б. У світі, де стільки всього складається погано, Завжди існуватимуть смачні каші Шарпа, про які точно можна сказати. Так, тут усе в порядку. За невеликої підтримки Шарпового сина, за словами Роджера, йому з часом і самому почало здаватися, наче синочок усе придумав самотужки. Проект професора кашології було затверджено. Ролик запустили не лише в суботньому ранковому шоу, а й у таких популярних чотижневих серіалах, як «Зорні лицарі», «Герої Гогана», «Америка Арчі» і «Острів Гілігана». Каші розходились навіть краще, ніж решта товарів Шарпа, а професор кашології став справжнім символом Америки. Його фраза «Так, тут усе в порядку», що була приблизним еквівалентом «Розслабся і не перся», швидко стала крилатою. Коли Вік і Роджер вирішили піти своїм шляхом, вони суворо дотримувалися протоколу і не зверталися до колишніх клієнтів, аж доки ті офіційно і за двосторонньою згодою не розривали стосунки із Елісон. Перші шість місяців у Портленді стали нелегким випробуванням для них усіх. Синові Віка, Теду, тоді виповнився лише рік. Донна дуже сумувала за Нью-Йорком. Вона то сиділа насуплена, то починала вердувати, а часом виглядала просто наляканою. Стара виразка Роджера – шрам від багаторічних рекламних боїв у місті Великого Яблука – загострилася після смерті сина, розвинувши в ньому таємну залежність від Галусило. За цих обставин, як вважав вік, Алтея трималася як могла. Проте Донна звернула увагу віка на те, що одна скромна порція слабоалкогольного напою на день перетворилася для Алтеї на дві перед і ще три після обіду. Обидві родини часто проводили відпустку у мені, як разом, так і поодинці, Та ні Вік, ні Роджер до кінця не усвідомлювали, як багато дверей не відчиняться для тебе тільки тому, що, як говорили тутешні мешканці, – ти прибув ззовні. Як часто повторював Роджер, вони б і справді пішли на дно, якби Шарп не вирішив залишитись їхнім клієнтом. У Клівлендській штаб-квартирі компанії позиції за іронією долі кардинально помінялися. Цього разу залишитися з ними хотів старий Шарп, а малюк, якому на той час уже виповнилося 40, наполягав на припиненні стосунків. Обґрунтовуючи це тим, слід визнати не без логіки, що було б божевіллям довіряти своїй компанії якійсь третєсортній агенції, розташованій за 600 миль від епіцентру ділового життя Нью-Йорка. Факт, що Edworks співпрацює із Нью-Йоркською аналітичною компанією, на малюка належного враження не справив, як не справляв і на інших колишніх клієнтів Віка і Роджера. «Якби відданість була туалетним папером, нам було б з міса важко витирати зади старий», – Ірко, говорив Роджер. Та Шарп повернувся, простягнувши їм ту соломинку, за яку вони так відчайдушно намагалися вхопитись. «Ми мали справу із місцевою агенцією понад 40 років, і якщо ці хлопці хочуть виїхати із того безбожного місця, – це лише означає, що в них усе гаразд зі здоровим глуздом. Дискусію було вичерпано. Старий сказав своє слово. Молодшому довелося замовкнути. Тож наступні два з половиною роки шарп-снайпер продовжував стріляти. Джордж і Грейсі і Далі насолоджувалися тортом у своїй обшарпаній квартирі, а професор Шолохі запевняв дітей, що тут усе в порядку. Усі ролики знімали в невеличкій незалежній студії в Бостоні. Нью-Йоркська аналітична компанія і далі фахово виконувала свою роботу. А три чи чотири рази на рік Вік або Роджер літали до Клівленда на зустріч із Керолом Шарпом і його малюком. У малюка на скронях, слід сказати, вже з'явилася добряча часовина. Усі інші питання між агенцією і замовником вирішували за допомогою федеральної пошти і пристрою містера Белла. Хай це було трохи дивно і вже точно вкрай повільно, та механізм, здавалося, функціонував без боїв. А потім з'явилася малинова енергія. Звісно, Вік і Роджер дізналися про кашу ще до того, як вона вийшла на ринок у квітні 1980-го. Більшість каш шарпа були або зовсім не солодкими, або з мінімальним умістом цукру. Злакова суміш, дебіут шарпа на ринку натуральних каш була вельми успішною. Однак малинова енергія була розрахована на іншу категорію споживачів – любителів солоденького, що купували сніданки на зразок графа Шоколи, франкен ягід, талісманчиків тощо – які перебували десь посередині між кашею і цукерками. Наприкінці літа і на початку осені 79 дев'ятого малинову енергію було успішно протестовано в Бойсі, штат Айдахо, Скрентоні, штат Пенсильванія, і в тепер уже рідному для Роджера Бричтоні? Здригаючись від огиди, Роджер сказав Вікові, що не дозволить близнючкам підійти до каші навіть і на 10 футів. Хоч йому й було приємно, коли Алтея розповіла йому, що доньки, побачивши кашу у вітрині супермаркету, аж не тямилася від бажання її купити. «У ній більше цукру, ніж кроп, а ще колір у неї, як у стіни пожежної частини». Вік кивнув і безсадньої думки зовсім непророчим тоном зауважив. «Коли я вперше заглянув в одну з тих коробок, мені здалося, що там повно крові». «То що ти думаєш?» – повторив Роджер. Поки Вік прокручував у голові останні нещасливі події, він устиг наполовину впоратися зі своїм сендвічем. Вік усе більше переконувався в тому, що в Клівленді старий Шарп і його підстаркуватий малюк збираються за погані новини покарати вісника. «Гадаю, варто спробувати». Роджер поплескав його по плечу. «Браво, друже! А тепер їж!» Та їсти вікові не хотілося. Їх обох запросили до Клівленда на екстрену нараду, що мала відбутися через три тижні після 4 липня. Добра половина менеджерів і торговельних агентів Шарпа перебували у відпустках, і зібрати їх швидше ніяк не вдасться. Один із пунктів порядку денного – був безпосередньо пов'язаний із Ed Оцінка ситуації йшлося в листі, що, на думку Віка, означало «Синочок збирається використати провал із малиною, щоб нарешті їх позбутися». Приблизно за три тижні після того, як малинова енергія вийшла на національний ринок, отримавши захоплену хоч і стриману оцінку «Тут усе в порядку» від професора кашології, до лікарні майже в істериці звернулася перша матуся, переконана, що в її маляти внутрішня кровотеча. Дівчинку, у якої не виявляли нічого більш серйозного, ніж легке вірусне захворювання, знудило тим, що її мама спершу сприйняла за велетенський згусток крові. «Так, тут усе в порядку». Це сталося в Айова-Сіті, штат Айова. Наступного дня трапилося ще сім подібних випадків. Ще через день їх було вже 24. У всіх випадках батьки, виявивши у дитини доту або діарею, або і те, і інше разом, що духом чали до лікарні, гадаючи, що в їхніх малят внутрішня кровотеча. Спочатку кількість таких випадків сягала сотень потім стрімко переросла у тисячі. У жодному з них нудота і діарея не були спричинені кашами, але в сахальній паніці ніхто не звернув на це уваги. Так усе в цілковитому порядку. Епідемія поширювалася із заходу на схід. Винен у всьому був барвник, що надавав кашам насиченого червоного кольору. Сам по собі барвник не був шкідливим, та на це теж ніхто не звернув уваги. Щось пішло не так, і організм, замість того, щоб засвоювати барвник, просто депортував його назад. Неякісна речовина потрапила лише в одну партію каші, зате партія була особливо великою. Один лікар сказав Віку, що якби дитині, яка померла, Перед цим, з'ївши велику порцію малинової енергії, зробили розден, ну, виявили б, що її стравохід червоний, як світлофор. Ефект був виключно тимчасовим, але про це теж забули. Роджер вважав, якщо їм судилося піти на дно, треба принаймні зробити це збоєм. Його план передбачав довжелезні наради із представниками імідж-погляду компанії, яка, власне, і випустила ролик. Він також хотів зустрітися із самим професором кашології. Той так ужився в образ, що пухані події стали для нього неабияким стресом. Далі – Нью-Йорк і розмова із консультантами з маркетингу. А найголовніше, попереду були майже два тижні у бостонському Ріцкарлтон і Нью-Йоркському Плазе. Два тижні Вік і Роджер проведуть над душею один одного, перетравлюючи нову інформацію і ламаючи голову, як це було у давні часи. Роджер сподівався на стрімку контратаку, котра змусить і старого, і малюка втратити дармови. Вони поїдуть до Клівленда не для того, щоб слухняно схилити голову під гільйотину, а з готовим планом боротьби, спрямованим на те, щоб виправити провал із малиною. Так було в теорії. На практиці ж обидва усвідомлювали, що їхні шанси приблизно такі ж, як у Пічера, котрий вирішив пробити із забороненої позиції. У Віка були й інші проблеми. Уже понад вісім місяців він відчував, що вони з дружиною поволі віддаляються одне від одного. Вік і досі її кохав, а Теда просто-таки обожнював. Проте атмосфера ставала дедалі напруженішою. І він відчував, що на обрії збираються хмари, і справи можуть піти ще гірше. Момент для великого троне маршрутом Бостон-Нью-Йорк-Клівленд був не найкращий, бо саме цей час він планував провести разом із родиною, цілком присвятивши себе домашнім справам. Коли він тепер дивився в обличчя Дони, то бачив, що в його лініях і вигинах, просто під шкірою, зачаїлася незнайомка. І це питання? Воно все крутилось і крутилось у його голові в ті ночі, коли він не міг заснути – а таке траплялося частіше і частіше. Чи не з'явився у неї коханець? Останнім часом вони рідко спали разом. Вона робила це з іншим? Він сподівався, що ні. Але чи справді він так думав? Зізнавайтеся, містер Трентон, інакше доведеться відповідати за наслідки. Ні, він не був певний. Не хотів бути певним. Боявся, якщо знається правду, це означатиме кінець їхнього шлюбу. Він досі був закоханий у неї повуха, навіть не розглядаючи можливості скочити в гречку і міг багато чого пробачити. Але не те, що йому наставляють роги у власному будинку. Він не хотів носити роги, що проросли аж з вух. «Не хотів, щоб діти на вулиці сміялися із куметного дядька. Він...» «Що ти сказав, Родже?» – спитав Вік, виринаючи зі своїх роздумів. «Я не почув». «Передаю дослівно. Я сказав, хай ця червона каша йде до дідька». «Ось за це я й вип'ю», – відповів Вік. «Ну давай», – Роджер підняв склянку. Вік випив.